Чому вони текли через усю нашу історію? Я хотів перепинити ту течію І пролив крові ще більше Після чого, сябто після моєї смерті Висловлюючись примітивною мовою історії Потечею її ще більше Так де ж кінець тим рікам, озерам, морям? Висихають води земні Кров не висихає, клекоче, стогне, вопіє. А тим часом усе творилося іменем гетьмана Хмельницького. Правда і кривда, злочини і кара, милосердя і суд. Та тільки милосердям було так мало довкола, ніби воно вже давно вмерло, і ніхто його ніколи не воскресить. Завелінням генерального судді рідних отих посильщиків Вишневецького знаходили по всій Україні, на поділлі, в обережжі, в лісах і степах, їх звозили до чигрина ночами в козацьких лоб'янках, аби ніхто не бачив. Жінок і дітей, пов'язаних, кинутих на дно возів, прикритих лубом, мов вони вже не живі. Страту суддя обмислово ночі погибельних могил в тих таки кошарах, при генеральній полковій старшині, без вистрілів, самими шаблями. Молоді козаки, бо молоді завжди безжальні, за Савульського охоронного полку, за наказом генерального судді кинулись до одної з кошар, де були діти, стали хапати білоголових і чорноголових хлопчиків і дівчаток у довгеньких сорочечках, потягнули до того кошари, де зібрані були посильщики, а під сутки й писарі генерального суду гукали до посильщиків. Чия дитина виход до висяк і від тебе не лишиться, покидьку. І наровили надягнути дітям козацькі шапки, щоб обдурити Господа Бога й саму смерть, мовляв, не промовин не пробивається, а вбивають козаків дорослих, які вже не грішили доволі. Мертвий місяць. Обливав страшним сяєвом те, що почалося на землі. Нештасні діти, відчувши подих загибелі, Рвалися з рук молодих убивць, Кричали, плакали, докоряли, Не хочу вмирати, татоньку зовіш, Татусі, що ж ти не робив? Біленькі, мов, малі величата, М'які тільця, м'які душі, Безсилі і безпорадні. Заховатися нікуди, провалитися крізь землю вона не приймала, злетіти як пташенятам не мали крил, розповзатися комашками, але ж були людськими дітьми. Люди помилуйте, Боже, поратуй. Милосерддя давно вже вмерло на світі, бідні діти. Чи ж вони винні? А хіба винені я, що народився в такі жорстокі часи і отримав незносний тягар найвищої влади? Трава росте, щоб її косили, а люди, щоб жити. Діти переживуть усіх полководців, королів, імператорів, убивць сановних і повольних непородних. Примітка охочих, добровільних. Я плакав разом з дітьми, не ховав сліз. Який так ви мені по щаках, плакав над їхньою долею і своєю. А посильщики стояли безладною німою купою. Тільки один якийсь гукнув понурим голосом. «Ми Хмельницький, не ти б нас, то ми б тебе!» «Мов би я тоді стягнутися і загриміти на козаків?» на суддів підсудків, на всіх, хто був довкола мене. Стійте, отпустіть дітей невинних. Дитяча кров до Бога вопіє, нею не можна кривавитись, і жінок відпустіть. Жінки – то народ, а в народу завжди чиста душа. І я зробив все. А тоді відвернувся і пішов у степ, плачучи. Не хотів дивитися, як брат убиває брата. Хотіли б вбити мене ті пастильщики. Хіба вони перші? Немає злагоди в народі. Як у кобзі. Легше настроїти дві строни, ніж три, щоб згоджувалися між собою. Хіба я взимку не вкоротивши її худоліві, який вискочив на Запорожі самозваним гетьманом? У короля цим коза будь скіпнеться в гетьмани. Тут худолісий, вгідловий, ненависний, Запалі щоки, гострі вуси, як мишечі хвости. З до всього на світі, як і в семка. Готого кабаняру тостого, що кнує зради, збирає до себе нездарні кчем підлопників, іде проти найкращих станів свого народу, пхається в усі великі бутви і скрізь стримить, як гнулий кілок. Хоч однаково ж щезне безслідно, як слина на воді. Шкода говорити... Не однеси свою біду нікому, а жити з нею нестерпно. Я от від своїх старшин, от усього, що там було, світ не вміщався мені в зімицях. Був затяжкий для очей, вони не витримували його тягаря, те, що досі було легким, не помічалося, входило в мене просто і природно. Тепер стало... Нестерпно болісним Мож я застогнав глуха, так ніби вже вмирав. Покинути цей світ ненависті? Шкода говорити. Хай терзається тіло, але душу свою не віддам нікому. Душа моя очиститься навіть у стражданнях. В той час була честь і слава, військова справа. Сама себе на сміх не давала, Неприятеля під ноги топтала. Страхний сміх Кобзарський. Жив у Києві князь, А коло Києва змій. Той змій сказки Завжди живе коло Києва. Всю історію. У людей Прометеї, А у нас змій. А може змій